Fünf Freunde, Folge 139 Fünf Freunde und die Geisterstadt In einer verlassenen Wohnsiedlung taucht eine rätselhafte Botschaft auf. Manche glauben sogar, sie sei von einem Geist. Als die fünf Freunde zufällig davon erfahren, suchen sie sofort nach einer vernünftigen Erklärung. Stecken vielleicht die Jugendlichen dahinter, die in der gespenstisch leeren Siedlung ein Gartenprojekt betreiben? Aber die scheinen selbst unsichtbare Feinde zu haben. Die fünf Freunde haben alle Hände voll zu tun, um dem Spuk ein Ende zu bereiten. Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick, Helen und George.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 Und Julian, Dick und Anne waren in Kieran angekommen, um den Sommer gemeinsam mit George und ihrem Hund Timmy zu verbringen. Doch weil Onkel Quentin an einem wichtigen Wissenschaftskongress teilnehmen musste und Tante Fanny als Assistentin brauchte, beschlossen die beiden, dass die fünf Freunde sie auf dieser Reise begleiten sollten. In der großen Stadt, Panchester, wartete eine sehr geräumige Wohnung auf sie. Sie gehörte einem Wissenschaftler, der mit seiner Familie für einige Wochen verreist war. Tante Fanny hatte sich bereits informiert, was die fünf Freunde in der Stadt unternehmen konnten. Also direkt im Zentrum gibt es ein historisches Museum. Da kann man einzigartige Schätze aus dem Mittelalter bewundern. Ja, klingt interessant. Ja, und im Verkehrsmuseum könnt ihr viele alte Autos bestaunen. Ja, äh, warum nicht? Ich habe auch von einem Modemuseum gehört, wo man Kleider von früher anschauen kann. Da könnten wir doch auch hingehen, oder? Äh, äh, ja, vielleicht. Aber Timmy darf da bestimmt nicht rein. Ich werde wohl mit ihm draußen bleiben. Das ist ja gut, mein Kleiner. Also Kinder, ihr werdet schon was finden. Wir müssen da mal los. Bis heute Abend. Bis, dann, bis, dann. bis heute Abend, Onkel Quentin. Wiedersehen. Klar, kein Problem, Vater, wir kommen schon zurecht. Ach, und wenn ihr Hunger habt, ich habe euch Sandwiches gemacht. Sie sind im Kühlschrank. Macht's gut. Mhm. <lacht> danke, Tante sehr Fanny. Danke, Mutter. Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, Sommer in der Stadt. Da haben meine Eltern uns ja was Schönes eingebrockt. Das ist mhm. doch nur für ein paar Tage, George. Und in welches Museum gehen wir jetzt? Ich mache mir erstmal noch ein Marmeladenbrötchen. Oh, oder hat es jemand von euch eilig? Äh, hm? Nein. Nicht wirklich. Gut. Hier sind die Brötchen. Oh, ah, Perfekt. Danke schön. Gut. Ich nehme das. Das Größte. Hm. War klar. Na klar. Wer ist das denn? Hm? Vater hat doch bestimmt wieder mal was vergessen. Hm. Ihr wisst schon, der zerstreute Professor. <lacht> ja. Also, ich komme schon. – Guten Tag. – Hallo. Guten Tag. Ja, Nanu. Wer bist du denn, hä? Du Kleiner, hm? Ist Mr. Aberforth gar nicht da, hm? Nein, der ist mit seiner Familie in die Ferien gefahren. Aber bitte, kommen Sie doch herein. Sie sind bestimmt die Nachbarin Mrs. Clapton. Ja, ja, <lacht> ganz richtig, ja. Mr. Aberforth hat sie schon erwähnt. Ja. Also, bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke, danke. Oh. Möchten Sie etwas Tee, Mrs. Clapton? Ja, ja, danke, gern. Sehr nett von dir, also... Bitte schön. <lacht> Was wollten Sie denn von Mr. Upper Forth, Mrs. Clapton? Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ich weiß nicht. Es heißt, mein Vater wäre als Geist erschienen. Äh, wie bitte? Das kann nicht sein. So gibt es doch gar nicht. Aber, aber die Leute sind ganz sicher, dass die Botschaft von ihm ist. Was denn für eine Botschaft? Auf einer Wand in der Wohnsiedlung, wo er bis zum Schluss gewohnt hat. Aha. Und wo ist diese Siedlung, wo die Leute Gespenster sehen? In der Vorstadt, aber da wohnt niemand mehr. Mich hat jemand aus der Nachbarsiedlung angerufen. Aha. Und was wollten Sie Mr. Upperforth fragen? Sollte er Sie vielleicht in die Siedlung begleiten? Und wenn schon, Mr. Upperforth ist ja nicht da. Aber wir können Sie doch auch begleiten, Mrs. Clapton. Ja, klar. Naja, das würde mir schon helfen. Ich bin nämlich nicht mehr so gut zu Fuß. Aber, aber ihr habt doch bestimmt Angst vor Gespenstern. Eigentlich nicht. Außerdem haben wir Timmy, wenn es brenzlig Stimmt. Und vielleicht findet sich ja auch für alles eine ganz vernünftige Erklärung. Genau. Sie müssen uns nur den Weg zeigen. Naja, also, wenn ihr meint. Das ist aber sehr nett von euch. Ich hoffe, ich halte euch nicht allzu sehr auf. Nein, nein, keine Sorge. Man muss ja erst einmal mit dem Bus hinfahren. Das ist doch kein Problem. Ins Museum können wir auch morgen noch. Ja? Ganz bestimmt. <lacht> Während der Busfahrt erzählte Mrs. Clapton, dass sich früher eine Fabrik in der Vorstadt befunden hätte, in der sehr viele Menschen arbeiteten. Doch dann wurde die Fabrik geschlossen und die meisten zogen fort. Der Vater von Mrs. Clapton soll der letzte Bewohner seines Viertels gewesen sein. Schließlich erreichte der Bus die Endhaltestelle und sie stiegen aus. So, schön vorsichtig, Mrs. Clapton. Danke, mein Junge. Ja, kein Problem. Hier, Hier sind wir also. Ziemlich ruhige Gegend. Mhm. Hierher, Timmy! Da geht's lang. Am Gemüsehändler vorbei. Mr. Cabbage heißt er. Ah. Mhm. Cabbage, lustiger Name. Mhm. Der hat aber gerade Viehkundschaft. Sieht so mhm. aus, Das sind dann wohl Gespenster gewesen, oder was? Richtige Gespenster? Wenn ich es dir sage? Die Lehrersiedlung sieht wirklich gespenstisch aus. Stimmt, richtig gruselig. Und die Botschafter an der Wand. Ah, Mrs. Clapton. Hm. Haben Sie auch schon von der Sache gehört? Ja, das hat sie. Ich habe sie heute Morgen angerufen. Guten Tag, Mrs. Clapton. Also, ist das wirklich wahr? Wenn Sie die Botschaft Ihres Vaters meinen, ja. Sie ist klar und deutlich. Da bin ich ja mal gespannt. Mhm. Wer seid ihr denn? Diese Kinder waren so freundlich, mich zu begleiten. Ja, genau. Damit Mrs. Clapton sich diese Botschaft selbst ansehen kann. Ja, schön. Aber für mich ist die Sache klar. Was mit dieser Siedlung passiert, ist so traurig, dass es sogar die Toten aus der Ruhe bringt. Und warum wird diese Siedlung nicht einfach abgerissen? Dafür hat unsere Stadt angeblich kein Geld. Ähm, und wie kommen wir jetzt dorthin, Mrs. Clapton? Da lang, immer die Straße runter. Ah ja, gut, dann äh, gehen wir mal, oder? Mhm. Ja. Wiedersehen, wiedersehen. Nach ein paar Minuten hatten sie eine Siedlung aus mehreren Wohnblocks erreicht. Fensterscheiben waren zersprungen oder fehlten ganz. Der Putz bröckelte von den Wänden und Türen klappten im leichten Wind auf und zu. Ach, das ist schon unheimlich hier. Richtig gruselig. Was aber nicht beweist, dass hier wirklich Gespenster rumspucken. Seht ihr das da drüben? Das könnte die Botschaft sein. Ja, sieht aus, als hätte jemand eine Spraydose benutzt. Ach, ähm, könnt ihr das lesen? Meine Augen sind nicht mehr so gut. Lasst uns in Ruhe. Eugene. Hm. Oh, das ist sein Name. Aber wer soll ihn denn in Ruhe lassen? Hier ist doch niemand. Hm. Schauen wir uns mal weiter um. Äh, können Sie noch, Mrs. Clapton? Ja, ja, <lacht> geht schon. Gut, ich helfe dir. Seht mal da vorne. Hm. da ist doch jemand. Ja, ein paar junge Leute, wie es aussieht. Nimm den hier, Moment. Der ist zu klein. Schau doch noch mal drinnen nach, Tom. Was machen die da? Äh, vielleicht stecken die ja hinter den Spierereien. Hm. Wir könnten erst mal höflich guten Tag sagen. Mhm. Ja, machen wir, kommt. Mhm. Vor einem Wohnblock sahen sie drei Jugendliche, die sehr beschäftigt schienen. Am Fuße eines leerstehenden Gebäudes waren mehrere Beete angelegt, einige zu ebener Erde. Und auf dem Asphalt standen mehrere Hochbeete. Ein vierter Junge kam gerade aus dem Wohnblock heraus. Meinst du so ein Verbindungsstück, Nick? Ja, das müsste gehen. Perfekt, danke Tom. Hey, Timmy. hallo. Können wir euch irgendwie helfen? Wir wollten fragen, ob ihr euch erklären könnt, wie diese seltsame Botschaft auf die Wand von dem Wohnblock da vorne kommt. Genau. Keine Ahnung, was ihr meint. Wer seid ihr überhaupt? Also, ich bin Julian und das sind Anne, George, Dick und unser Hund Timmy. Und das ist Mrs. Clapton. Guten Tag. Hallo. Hi. Ich bin Anne. Hallo, Timmy. Oh, du bist ja ein schöner Hund. Ja, Tag. Ich bin Niklas. Das ist Lissy. Und hier sind Tom und Judy. Und ihr meint bestimmt diese Schmiererei. Die habe ich heute auch zum ersten Mal gesehen. Mein Vater, äh, hätte niemals Wände beschmiert. Jedenfalls nicht zu Lebzeiten. Das hat doch niemand gesagt, oder? Der Gemüsehändler behauptet, sein Geist hätte das geschrieben. Also wir sind jeden Tag hier. Uns sind noch keine Geister aufgefallen. Genau. Aber irgendjemand muss das ja geschrieben haben. Ganz genau. Und da habt ihr jetzt wohl uns in Verdacht. <lacht> Seid ihr so eine Art Hobbydetektive? Also, also. … Was sollten wir denn für ein Motiv haben? Naja, vielleicht wollt ihr hier ungestört sein und äh, fremde Leute abschrecken. Nein, so ist es ganz sicher nicht. Wir freuen uns über jeden, der hier mitmacht. Was macht ihr da eigentlich? Das ist unser Stadtgartenprojekt. Willkommen im Grünland. An den Böcken müsst ihr aber noch arbeiten. Die sehen ja aus wie Kraut und Rüben. Genau das sind sie auch. Man nennt das Permakultur. Man lässt Pflanzen zusammen wachsen, die sich gegenseitig nützen. Und warum legt ihr mitten in der Stadt einen Gemüsegarten an? Gerade hier, weil es viel sinnvoller ist, dass Menschen in ihrer Nähe Gemüse und Obst anbauen, anstatt es im Supermarkt zu kaufen. Wo die Tomaten oft aus Spanien kommen. Oder die Blumen aus Afrika. Diesen ganzen Transportaufwand, den könnte man sich komplett sparen. Und deshalb essen wir zu Hause auch nur noch Gemüse aus unserem Garten. Aber euer Garten hat schon immer zum Felsenhaus gehört. Aber wer behauptet denn, dass es in Städten keine Gemüsegärten geben soll? Ganz genau. Außerdem können sich unsere Familien kein teures Biogemüse leisten. Und wir sorgen dafür, dass sie sich trotzdem gesund ernähren können. Richtig. Und nutzen die Siedlung wieder sinnvoll. Bis jetzt stand sie sowieso nur leer. Aber dürft ihr das überhaupt? Was macht ihr denn, wenn die Stadtverwaltung das mitbekommt? Die weiß längst Bescheid. Wir durften sogar einen Antrag auf Unterstützung stellen und bekommen vielleicht bald Geld von der Stadt. Aha. Und wovon hängt dieses, ähm, vielleicht ab? Morgen kommt eine Kommission, die darüber entscheidet. Deshalb haben wir hier alle Hände voll zu tun, damit die richtig beeindruckt sind. Ah. Da könnt ihr doch bestimmt Hilfe gebrauchen. <lacht> auf jeden Fall. Wirklich? Also, ich fass gerne mit an. <lacht> ja, ich auch. Ja, na sicher. Und was ist mit der Gespensterbotschaft? Wir haben Mrs. Clapton noch was versprochen. Das stimmt. Ah, das ist bestimmt nur ein blöder Scherz. Das glaube ich auch. Solche Schmierereien passen nicht zu meinem Vater. Außerdem hatte er eine ganz andere Handschrift. Ich fahre wieder nach Hause. Äh, ja, okay. Wir begleiten Sie natürlich zurück. Klar. Na, <lacht> alle müsst ihr ja nun auch nicht mitkommen. Ich mach das schon. Ähm, kommen Sie, Mrs. Clapton. Ja, den Timmy nehmen wir auch mit. Ich Hierher, Timmy, komm! Na dann, dann kann ja nichts schief gehen. Wiedersehen, habt vielen Dank und ja, und viel Glück morgen. Äh, danke, danke. schön. Ja, vielen Dank. Passt gut auf euch auf. Bis dann. Tschüss. Wiedersehen, Mrs. Clapton. Während George und Timmy Mrs. Clapton zurück in ihre Wohnung begleiteten, halfen Julian, Dick und Anne beim Gartenprojekt. Dick und Julian unterstützten Nicholas, der mit vielen Schläuchen aus einem alten Aquariengeschäft eine Bewässerungsanlage baute. Währenddessen kümmerten sich Lissy, Judy, Tom und Anne um die Arbeit an den Beeten. Wie soll ich die Kräutersamen denn verteilen? Probier es mal auf diesem und auf diesem Beet aus und dann werden wir sehen, wo sie am besten aufgehen. Wofür ist es eigentlich gut, verschiedene Pflanzen auf einem Beet zu haben? Hast du in freier Natur schon mal einen Boden gesehen, auf dem nur eine einzige Pflanze wächst? Hm, stimmt. Das gibt es eigentlich nie. Aber warum ist das so? Unterschiedliche Pflanzen können dieselbe Erde nutzen, ohne sich gegenseitig zu stören. Und dafür können sie einander helfen. Aha. Wie hilft denn ein Sellerie einem Kohlrabi? Der Duft des Selleries hält Schädlinge fern, die den Kohlrabi gefährden. Aber beide Pflanzen brauchen viel Wasser. Und wenn man schon viel gießen muss, dann lohnt es sich für zwei durstige Pflanzen umso mehr. Mhm, genau. Aber dieses Wucherkraut nimmt den anderen viel zu viel Wasser und Licht weg. Es stammt noch aus einer Zeit, als hier nur Beton war und sich keine andere Pflanze durchgekämpft hat. Da müssen wir jetzt mal eingreifen. Dann fange ich hier bei diesem Beet an. Und wenn ich mit den Samen fertig bin, helfe ich dir. Als George zurückkam, waren alle fleißig bei der Arbeit. Sie versuchte sich nützlich zu machen. Doch irgendwie stand sie überall im Weg. Und Timmy jagte fröhlich über die Beete den bunten Schmetterlingen nach. Timmy, hierher! Hierher, habe ich gesagt! George, Timmy ist wirklich ein ganz süßer Hund. Aber könntest du eventuell woanders mit ihm spielen? Ich spiele doch nicht mit ihm. Komm, Timmy! Platz. So ist brav. Braver Junge. Was ist jetzt eigentlich mit der Gespensterbotschaft? Interessiert euch gar nicht mehr, wer sich solche geschmacklosen Scherze ausdenkt? Äh, äh, doch, schon. Klar. Aber darum können wir uns doch morgen noch kümmern, nachdem die Kommission hier war. Genau, und wenn du willst, kannst du ja schon mal durchs Viertel gehen und schauen, ob dir noch irgendwas auffällt. Gute Idee. Worauf du dich verlassen kannst. Na, los, kommt jetzt. Äh, Ups, ist sie jetzt beleidigt? Ja, so würde ich das nicht nennen. George ist einfach George. Und sie ist unsere beste Freundin. Ja, das also. ist sie. Na, dann ist das ja gut. George streifte durch die leerstehenden Wohnblocks. Die Wohnungstüren waren offen. Alte, leere Schränke, verstaubte Möbel und kaputte Geräte waren in den Räumen zurückgeblieben. Tapetenfetzen hingen von den Wänden und in den Fenstern waren die Scheiben zerbrochen. George und Timmy stiegen von Etage zu Etage und überall bot sich ein ähnlich verlassenes Bild. So, gehen wir mal hier rein, Timmy. Oh, uh, echt gruselig hier. Aber warum kommt jemand her, um diesen Spruch hier an die Wand zu sprühen? Oh, was ist denn, Timmy? Hast du was gefunden? Oh, eine Pizzaschachtel. Äh, da ist ja noch was drin. Sieht ganz frisch aus. Salami. Ein Geist ist bestimmt nichts mehr. Und hier, der Sessel ist ganz sauber. Den muss jemand aber gründlich abgewischt haben. Da war jemand. Komm, Timmy. George und Timmy liefen dem Geräusch hinterher, doch bekamen sie niemanden zu sehen und die Schritte verhalten bald. Timmy versuchte zwar einer Spur zu folgen, gab jedoch nach einer Weile auf. George ging zurück in den Raum, in dem sie die Pizzaschachtel gefunden hatte. Vom Fenster hatte man einen sehr guten Blick auf das Gartenprojekt. Wurden die Jugendlichen etwa heimlich beobachtet? Aber von wem? Sie lief mit Timmy zu den anderen zurück und erzählte, was sie gesehen und gehört hatte. Komisch ist auch, dass Timmy die Spur verloren hat. Vielleicht kennt sich jemand sehr gut in dem Gebäude aus und findet geschickte Fluchtwege. Hm. Oder es gibt wirklich Gespenster. Tja. Na, das sicher nicht. Aber unheimlich ist die Sache schon. Mhm. Auf ja. jeden Fall. Nur haben wir jetzt wirklich keine Zeit, uns darum zu kümmern. Seid ihr nicht sowieso Hobbydetektive? Ihr könntet der Sache doch nachgehen. Mich würde das beruhigen. Ja, klar. Machen wir gern. Gut, Gut dann schauen wir uns diesen Platz mal an. sind wir? Na, Lu, wo ist denn die Pizzaschachtel hin? Hm? Bist du dir sicher, dass es diese Wohnung war, George? Äh, ja, klar. Ich erkenne noch den Sessel wieder. Seht ihr, wie sauber der ist? Eine Pizzaschachtel, die sich in Luft auflöst? Jetzt wird es doch gespenstisch. Ein Gespenst kommt wohl kaum zurück, um sich einen Rest Pizza zu holen. Ja, das stimmt. Spricht eher für einen hungrigen Menschen. Mhm. Wenn das mal nicht unser Schmierfink war. Gut möglich. Wie blöd, dass wir seine Spur verloren haben. Wie wäre es, wenn du, Julian und Timmy noch mal die ganze Siedlung durchkennen? Vielleicht spürt Timmy ja irgendwas auf. Ja. Und Anne und ich gehen zurück, um den anderen noch weiter zu helfen. Gute Idee. So machen wir es. Mhm. Also bis dann. Ne? Bis dann. Okay. Bis dann. Kommt, Timmy. Julian, George und Timmy liefen kreuz und quer durch die Siedlung. Sie war wirklich menschenleer. Und nichts deutete darauf hin, dass sich hier noch irgendjemand aufhielt. Die drei hatten schon so gut wie alles abgegrast, als sie plötzlich doch etwas entdeckten. In einem Raum im Erdgeschoss lagen versteckt unter einem alten Sofa eine schwarze Farbsprayflasche und ein Lappen. Mit Hilfe des Lappens gelang es Timmy diesmal sogar eine Spur zu verfolgen. Allerdings nur bis zum Straßenrand, wo der Besitzer vermutlich in ein Auto gestiegen und fortgefahren war. George steckte den Lappen ein und die drei kehrten zu den anderen zurück. Also Timmy könnte den Besitzer dieses Lappens immer wieder erkennen, sobald er in seiner Nähe aufkreuzt. Und wie kommen wir in seine Nähe? Panchester ist eine Millionenstadt. Überlegen wir doch mal, warum jemand das Grünland heimlich beobachten und gespenstische Sprüche an die Wände sprühen könnte. Ja. Habt ihr eine Idee? Nee. Mm -mm. Keine Ahnung. Was ist eigentlich mit diesem Mr. Cabbage? Der Gemüsehändler? Wieso erzählt er seinen Kunden solche Gespenstergeschichten? Er hat Mrs. Clapton richtig Angst gemacht. Könnte der was gegen euch haben? Nein, wieso? Er wird uns doch sicher nicht als Konkurrenz betrachten. Seine Preise können sich unsere Familien doch sowieso nicht leisten. Aha, ähm, fällt euch sonst noch jemand ein? Hm, mm, nee, wirklich nicht. Ihr? Nein. Wir gehen auf dem Heimweg doch sowieso beim Gemüseladen vorbei. Da könnten wir ja Timmy Wetterung aufnehmen lassen. Hm. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er nicht anschlagen wird. Dann wissen wir aber wenigstens, dass wir Mr. Cabbage ausschließen können. Ganz genau. Oh, stimmt. Klingt doch vernünftig. Als es Abend wurde, machten sich die Freunde auf den Heimweg. Und bevor sie sich dem Gemüseladen näherten, ließ George Timmy an den Lappen schlubbern. Sie gingen weiter und grüßten Mr. Cabbage, der vor seinem Laden hantierte. Da begann Timmy laut zu bellen und vor Mr. Cabbage in die Höhe zu springen, sodass dieser vor Schreck eine Salatkiste fallen ließ. Ah, Wetter! Hilfe! Holt euren Hund zurück! Aus, Timmy! Hierher! Ihr habt euren Hund wohl gar nicht im Griff. Oh doch, das haben wir. Brav, Timmy, ist ja gut. Brav? Was war denn an dem Hund brav? Er ja, hat sie gerade aufgespürt, Mr. Cabbage. Ist das ihr Lappen? Wieso soll das mein Lappen sein? Den haben wir in der Geisterstadt neben einer Sprühdose gefunden. Mhm. Und wenn Timmy jetzt anschlägt, dann deshalb, weil er an diesem Lappen ihre Witterung aufgespürt hat. Also haben Sie die Botschaft von Eugene an die Wand gesprüht. Also das ist doch die Höhe. Ihr könnt doch nicht einfach hier vorbeispazieren und mit wilden Verdächtigungen um euch werfen. Timmy schlägt nicht einfach so an. Auf seine Spürnase ist nämlich Verlass. Äh, das ist so ein Unsinn! Warum soll ich das denn getan haben? Vielleicht, weil sie Angst hatten, dass die Leute nicht mehr bei ihnen einkaufen, wenn alle das Gemüse vom Grünland essen. Das wäre allerdings ein Irrtum. So? Woher nehmt ihr das schon wieder? Die Familien, für die das Gemüse angebaut wird, kaufen fast nur im Supermarkt ein. Die kommen gar nicht zu ihnen. Ach, wirklich? Das wusste ich nicht. Und was haben Sie eigentlich geglaubt? Dass sich die Jugendlichen von Geisterbotschaften einschüchtern lassen? Der Einzige, der Sie Angst gemacht haben, ist Mrs. Clapton. Sie konnte sich gestern Abend immer noch nicht beruhigen. Oh, das tut mir leid. Also geben Sie zu, dass Sie die Botschaft gesprüht haben. Ja. Und was wollt ihr jetzt machen? Zur Polizei gehen? Gute Idee. Wo geht's denn zur nächsten Dienststelle? Was? Das hab ich doch nicht ernst gemeint. Nein, bitte nicht. Ich werde Mrs. Clapton gleich anrufen und mich bei ihr entschuldigen. Es tut mir wirklich leid. Ihr habt ja recht, das war eine blöde Idee. Mhm. Dann sollte wohl Mrs. Clapton entscheiden, ob sie eine Anzeige erstattet. Ja, ja denke ich auch. Ich rufe sie sofort an, versprochen. Mr. Cabbage entschuldigte sich bei Mrs. Clapton und versprach ihr, die Botschaft noch am selben Abend zu entfernen. Deshalb verzichtete sie auf eine Anzeige. Und die fünf Freunde fuhren am nächsten Morgen gleich wieder zum Gartenprojekt, denn schließlich wollten sie wissen, wie die Kommission entscheiden würde. Doch als sie beim Grünland ankamen, bot sich ihnen ein furchtbares Bild Die Beete waren verwüstet, die Bewässerungsanlage zerstört und die Hochbeete zertrümmert. Lissy und Nikolas standen fassungslos davor. Oh nein! Wer macht denn so etwas? Das gibt's doch gar nicht. Oh, ganz ruhig, Timmy. Guten Morgen! Morgen. Oh ja. wer kann das gewesen sein? Was habt ihr denn gestern noch rausbekommen? Hat Mr. Cabbage die Botschaft gesprüht? Ja, hat er. Er hat es sogar zugegeben. Ach, dann wird er heute Nacht wohl wieder zugeschlagen haben. Aber er hat sich doch tausendmal bei Mrs. Clapton entschuldigt und versprochen, den Spruch zu beseitigen. Aha. Und was ist das da drüben? Da, an der Wand. Ein Ach, neuer Spruch. Das gibt's ja nicht. Ganz genau. Ich brauche nichts mehr zu essen. Verschwindet Eugene. Das ist ja gruselig. Das gibt es doch nicht. Dann hat Mr. Cabbage uns die ganze Zeit schön was vorgemacht. Und wenn das jemand anders war? Wer soll das denn gewesen sein? Vielleicht sollten wir die Schrift mit der ersten Botschaft vergleichen. Gute Idee. Ich habe mir den Schriftzug schon eingeprägt. Okay, los, gehen wir. Komm, Timmy, du auch. Dann bleiben wir hier. Ja, und helfen euch beim Aufräumen. Das ist echt nett von euch. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Müsste es sein. Jedenfalls Jugendliche. Mist, ich glaube, die Leute von der Stadtverwaltung kommen schon. Oh je. Dann sieht's nicht gut aus. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach du je, Mini. Was ist denn hier passiert? Was soll schon passiert sein? Das ist vermutlich Ihr jugendliches Vorzeigeprojekt. Das reinste Chaos. Unser Projekt wurde letzte Nacht verwüstet. <lacht> Das hätte ich an eurer Stelle jetzt auch gesagt. Du musst Lizzie sein. Ja, genau. Aber es ist doch klar, dass so junge Leute wie ihr noch kein anständiges Gartenprojekt anlegen können. Aber natürlich kennen sie das. Wir waren bis gestern Abend hier. Genau. Und das war alles im allerbesten Zustand. Die Bewässerungsanlage war tipptopp installiert. Und warum soll ich euch das glauben? Warum sollten sie uns denn nicht glauben, Mister? Mein Kollege heißt Wickham. Und du bist bestimmt Nikolas, der das Projekt zusammen mit Lissy gegründet hat. Richtig. Und wir haben noch jede Menge Helfer. Momentan sind wir sogar so eine Art Ferienprojekt für unsere Gäste, wie es aussieht. Auf jeden Fall. Ich habe gestern an der Bewässerungsanlage mitgebaut und ich habe eine ganze Menge gelernt. Also, ich bin absolut überzeugt davon, dass das Grünlandprojekt etwas sehr Sinnvolles ist, das wir unbedingt unterstützen sollten, Mr. Wickham. Zumindest solange die Stadt nicht weiß, wie sie dieses Gelände sonst nutzen will. Und wer weiß, vielleicht sollten wir es sogar langfristig für Stadtgärten zur Verfügung stellen. Aber bei diesem Chaos kann ich mir doch überhaupt kein Bild machen. Wir entscheiden hier über Steuergelder, Mrs. Thompson. Aber Sie haben doch gehört, dass heute Nacht alles zerstört wurde. Tja, dann rufen wir die Polizei und erstatten eine Anzeige wegen Vandalismus. Schließlich gehört das Grundstück immer noch der Stadt. Aber wir können doch jetzt nicht einfach wieder gehen. Ja, was denn sonst? Hier haben wir nichts mehr zu tun. – Auf Wiedersehen. Ah, – Das ist so ungerecht. Wir können überhaupt nichts dafür. – Beruhig dich, Nicholas. Mr. Wickham, ich verstehe vollkommen, dass Sie ganz sicher sein müssen, dass es sinnvoll ist, unser Projekt zu unterstützen. Geben Sie uns zwei Tage und ich verspreche Ihnen, dass wir Sie überzeugen werden. Das ist doch ein tolles Angebot, Mr. Wickham. Was sagen Sie? – Übermorgen fahre ich in den Urlaub. Reicht euch die Zeit bis morgen? – Auf jeden Fall. Ah, – Vielen Dank. Na also, das wird schon. Bis morgen! – Ja, bis morgen! – Wiedersehen! Wiedersehen! – Oh, Mann! Wir müssen jedem Bescheid sagen, der irgendwann schon mal mitgeholfen hat. Wir brauchen heute jede Hand. Vielleicht hat sogar Sam Zeit. – Du meinst Sam Smith? Das wäre natürlich super! Also, ich laufe zuerst zu ihm und dann zu jedem, der mir noch einfällt. Bis dann. Und wenn die Polizei die Vandalen nicht findet, dann kommen die heute Nacht vielleicht zurück und machen wieder alles kaputt. Oh. Ich kann aber jetzt nicht auch noch Verbrecher jagen. Dann müssen wir das übernehmen. Genau. Da kommen Julian und George zurück. Oh. Vielleicht haben sie schon was rausgefunden. Und? was dieselbe Handschrift? Konnten wir nicht prüfen. Mr. Cabbage hat sein Versprechen sehr gründlich erfüllt. Von seiner Botschaft ist unter dem Anstrich, nichts mehr zu sehen. Da könnte man doch wirklich denken, er hätte alles bereut. Hm. – Oder er führt uns an der Nase herum. – Ja. Ich würde mal versuchen, mit ihm zu reden. Kommt jemand mit? Ja, ich. Ich merke sofort, wenn jemand lügt. <lacht> okay, viel Glück. Fällt euch nicht noch jemand ein, der etwas gegen euch haben könnte? Ich weiß nicht. Manchmal regen sich Leute auf, dass es bei uns wie im Urwald aussieht. Aber dass sie deshalb gleich alles kaputt machen? Schauen wir uns einfach mal genau um. Vielleicht entdecken wir noch eine andere Spur. Okay. Im Gemüseladen stellten Anne und Dick Mr. Cabbage zur Rede. Sie erzählten ihm, wie wichtig es für Lissy und Nikolas war, dass ihr Projekt heute einen guten Eindruck gemacht hätte und dass nun die Zukunft des Grünlandprojektes in Frage stand. Das mag ja alles sein, aber mit dieser Sache habe ich wirklich nichts mehr zu tun. Gestern haben sie auch zuerst alles abgestritten. Warum sollen wir ihnen denn heute glauben? Hm? Ich habe noch einmal nachgedacht. Im Grunde genommen finde ich es doch gut, dass diese Jugendlichen sich mit dem Gärtnern beschäftigen. Aha. Und wieso nun auf einmal? So ein Garten braucht viel Pflege und Zuwendung. Ich weiß doch, wie viel Arbeit und Zeit in jedem einzelnen Beet steckt. Diese Arbeit würde ich niemals in ein paar Minuten zerstören. Ähm, essen Sie eigentlich gern Pizza? Nein, wieso? Höchstens Nudeln oder Lasagne, aber am liebsten Eintopf und Suppen. Pizza ist mir viel zu trocken. Hallo, Mr. Jones. Tag. Haben Sie noch Möhren? Was ist denn mit Ihnen? Sie sehen ja so bedrückt aus. Mein Fotostudio ist vor zwei Tagen ausgehaupt worden. Stellen Sie sich vor, sogar den riesigen Bildschirm haben Sie mitgenommen. Der war zwei Meter breit und die Computer, meine ganze Arbeit, alles weg, ich bin erledigt. Ach du meine Güte, setzen Sie sich doch erst mal. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass Mr. Cabbage die Beete nicht zerstört hat, Dick. Ja, ich auch. Kann ich für euch noch was tun, Kinder? Nein, danke. Äh, Wiedersehen. <lacht> Macht's gut. In der Zwischenzeit war in der Geisterstadt einiges geschehen. Lissy und Nicolas konnten viele Helfer gewinnen, die ihnen bei der Wiederherstellung des Grünlandprojektes halfen, während Julian, George und Timmy nach Spuren suchten. Die Randalierer hatten viele Pflanzen aus den Beeten gezerrt und auf die Straße geworfen. Überall lag Erde herum. Bei genauem Hinsehen entdeckten Julian und George darin Abdrücke von Schuhsohlen, die von der Siedlung weg auf die Straße führten. Dort hatte offenbar dasselbe Paar Schuhe eine unscheinbare Spur von Erde hinterlassen, die sie bald nur noch erkennen konnten, wenn sie ganz genau hinschauten. Sie führte bis in die benachbarte Wohnsiedlung, wo sie die letzten winzigen Erdreste vor der Haustür eines Wohnblocks entdeckten. So, hier ist die Spur zu Ende. Also wenn das die Schuhe eines Randalierers waren, dann könnte der hier wohnen, mhm. Haus Nummer 47. Genau. Hier ist das Klingelschild. Smith? Smith? Den Namen haben wir doch gerade erst gehört. Ja, Lizzie hat einen Sam Smith erwähnt, der offenbar früher beim Grünland mitgemacht hat. Genau. Allerdings Smith heißen eine Menge Leute. Das stimmt. Und warum sollte dieser das Projekt jetzt zerstören wollen? Du keine Ahnung. Hm. Und wenn du zum Projekt zurückläufst und Lizzie und Nick von unserer Entdeckung erzählst? Vielleicht haben die ja eine Idee. Ja, gut. Okay, ähm, dann bleibst du hier und behältst den Eingang im Auge. Okay. Vielleicht lässt sich derjenige, der die Spur hinterlassen hat, ja demnächst mal blicken. Okay, mache ich. Alles klar. Also, okay. bis gleich, bis ne? Bis gleich. Hierher, ja, ja Jenny. George und Timmy versteckten sich hinter einer Hecke und behielten die Haustür im Blick. Einige Zeit geschah gar nichts, bis sich ein etwa 16-jähriger Junge näherte. Er hatte zwei kleine Mädchen bei sich. Ich will aber noch nicht nach Hause, Sam. Ich auch nicht. Ich will zum Spielplatz. Ich bin jetzt schon vier Stunden mit euch unterwegs. Das reicht. So, rein mit euch. Ach, Mann, das ist gemein. Das konnte tatsächlich jener Sam Smith sein, von dem Lissy und Nikolas gesprochen hatten. Er verschwand mit den beiden Mädchen im Haus, kam aber kurz darauf wieder allein heraus. Bleib hier, Sam! Hier geblieben, habe ich gesagt. Keine Zeit! Da fängst du jetzt wieder mit diesen Urwaldleuten an? Wie kommst du darauf? Ja, diese Lissy war da und hat nach dir gefragt. Ach, die kann mich mal. Sam, bleib doch hier! Irgendetwas stimmte hier nicht. Und so beschloss George mit Timmy die Verfolgung aufzunehmen. Und damit Julian sie fand, ließ sie von Zeit zu Zeit die Schnipsel eines Papiertaschentuches fallen, das sie in der Hosentasche hatte. Julian war inzwischen bei den anderen angelangt und hatte erzählt, wohin die Schuhspuren geführt hatten. Ja, da wohnt Sam. Aber er würde doch nie im Leben unser Grünland zerstören. Und warum nicht? Sam war von Anfang an dabei. Die Bewässerungsanlage war seine Idee. Er kannte den alten Aquarienhändler, der uns seine Schläuche und viel nützliches Material geschenkt hat. Und warum kommt er nicht mehr? Seine Mutter ist mit ihm und zwei kleinen Schwestern allein. Er muss ihr viel helfen und hat deshalb keine Zeit mehr für uns. Hm. Darüber könnte er sich ziemlich geärgert haben, oder? Ja, schon. Aber das müsste er ja dann nicht an uns auslassen. Außerdem wohnt er nicht allein in diesem Haus. Vielleicht war es einer seiner Nachbarn und er kann uns weiterhelfen. Gehen wir zu ihm. Ja, hoffentlich haben wir Glück und er ist jetzt da. Na dann los. Als sie George vor dem Wohnblock nicht fanden, sah sich Julian genauer um. Und entdeckte bald die Schnipsel könnte eine Spur sein, die George hinterlassen hat. Wie kommst du darauf? Weil sie mir versprochen hat, hier zu bleiben. Wenn sie ihren Posten verlassen hat, dann sicher nur, weil es einen wichtigen Grund dafür gab und äh, wie ihr nachkommen sollen. Ihr scheint euch ja wirklich super zu verstehen. Na dann, gehen wir mal. Ja. Sie waren recht schnell gegangen. Und bald entdeckten sie George und Timmy, die Sam Smith in einem größeren Abstand folgten. Hey Sam, hallo! Wir sind's, Lizzie und Nick! Was wollt ihr von mir? Lasst mich in Ruhe! Er rennt weg! Wir wollen doch nur mit dir reden! Warte doch! Sam, warte! Sam lief unglaublich schnell. Bald blieb ihm nur noch Timmy auf den Fersen. Bis Sam über eine Mauer kletterte, an der Timmy vergeblich hochsprang. Oh Mist! Oh, der ist weg! Oh Mann, der ist ja schnell. Das kann man wohl sagen. Aber wieso läuft er vor uns weg? Vielleicht hat er das Grünland wirklich zerstört. Warum hätte er das denn tun sollen? Zur selben Zeit kamen Dick und Anne in die Geisterstadt zurück und erfuhren, dass die anderen eine neue Spur verfolgten. Genaueres wussten die jungen Helfer aber auch nicht. Und so machten sich Dick und N. auf die Suche und streiften durch die leere Siedlung. Was Sie wohl für eine Spur gefunden haben? Mir fällt überhaupt nichts auf. Ja, auch nicht. Außerdem habe ich das Gefühl, wir sind inzwischen jeden Häuserblock schon dreimal abgelaufen. Vielleicht müssen wir in jedes einzelne Haus reingehen. Huh. Na dann, auf zum fröhlichen Treppensteigen. Mhm. Fangen wir bei den Kellern an und steigen bis unters Dach, okay? Okay. Ah. Julian! George! Die können doch nicht einfach verschwinden. Was ist das denn für eine Tür? Die hat ja ein niegelnagelneues Schloss. Äh, siehst du das, Anne? Ja, aber wieso? Ich dachte, hier wohnt niemand mehr. Hm. Und Gespenster schließen bestimmt auch keine Türen ab. Äh, aber die hier ist zu. Was wohl da drin ist? Kann man durch Schlüsselloch sehen? Nicht bei einem Sicherheitsschloss. Hm. Lass uns nach draußen gehen. Vielleicht finden wir ein Kellerfenster. Okay. okay. Hier. Das könnte dazugehören. Mist. Da drin ist es stockdunkel. Und wenn du mit deiner Taschenlampe reinleuchtest? Probieren geht über Studieren. Warte. Ah, ja, ich sehe was. Da stehen eine Menge Geräte herum. Mhm. Kameras, Computer. Scheint so eine Art Lager zu sein. Sieh mal da hinten. Ah? Ist das nicht ein riesiger Bildschirm? Ja. Bestimmt an die zwei Meter breit. Ach du je dick. Mr. Jones im Gemüseladen hat so einen Bildschirm erwähnt. Au oh, Backe, ob hier das Lager der Einbrecher ist? Das müssen wir den anderen erzählen, weil wir nur wüssten, wo die sind. Ach, Mist! Die anderen waren auf der Suche nach Sam. Gemeinsam hatten sie die Mauer überwunden und Timmy schien Sam auf der Fährte zu sein. Mit der Spürnase am Boden näherte er sich der Geisterstadt und lief auf eine Haustür in einem Wohnblock zu, vor der er schließlich sitzen blieb. Gut gemacht, Timmy. Sam muss hier drin sein. Aber er darf uns nicht wieder entwischen. Auf gar keinen Fall. Und das ist gar nicht so einfach. Er kann sogar über Balkone klettern. Wir müssen uns verteilen und ihm alle Wege abschneiden. Ja, ihr beide bleibt im Treppenhaus unter mir. Ich bleibe oberhalb. Und Nick, du siehst zu, dass du rechtzeitig zu einem Balkon kommst. Okay. Aber erst einmal folge wir Timmy. Gut. Los. Leise. Timmy. Pssst. Timmy führte sie an eine Wohnung heran. Und als er stehen blieb, war klar, dass Sam sich darin befinden musste. Lissy ging vorsichtig hinein, weil sie mit ihm reden wollte. Er war auch wirklich da. Doch wie sie befürchtet hatten, stürzte er davon. Zum Glück war Nicholas rechtzeitig über den benachbarten Balkon herangekommen und konnte ihn aufhalten. Und Julian, George und Timmy halfen Lissy, Sam den Weg ins Treppenhaus zu versperren. Lasst mich durch! Was wollt ihr von mir? Wir wollen mit dir reden, Sam! Was ist denn los mit dir? Was los ist? Ihr habt mich rausgeschmissen und jetzt streicht ihr Geld von der Stadt ein. Mit meiner Bewässerungsanlage. Das ist los. Was? Was redest du denn da? Ach, stimmt wohl nicht? Wer hat denn gesagt, ich soll zu Hause bleiben, als die Anlage aufgebaut werden sollte? Was? Hast du sowas gesagt? Hört sich ja ganz nach einem Missverständnis an. Wer hat dich denn gefragt? Wer seid ihr überhaupt? Julian und George ist und das ist mein Hund Timmy. Ja. Uh. Aha. Sam, ich habe nicht gesagt, du sollst zu Hause bleiben. Ich habe höchstens gesagt, wenn du gerade wenig Zeit hast, dann kannst du zu Hause bleiben. Dank deiner tollen Tipps konnten wir die Anlage auch alleine aufbauen. Hast du wirklich ernsthaft gedacht, wir hätten dich rausgeschmissen? Und hast du deshalb das ganze Projekt zerstört? Ich habe doch nicht das ganze Projekt zerstört. Ich habe nur ein bisschen an der Bewässerungsanlage gedreht, damit sie zur Besichtigung nicht funktioniert. Ach, nur ein bisschen gedreht. Dann komm mal mit. Dann zeigen wir dir mal die ganzen zertrümmerten Bretter und die zerrupften Pflanzen. Hä? Ich weiß echt nicht, wovon du redest. Sam, das ganze Grünland ist verwüstet. Und wer soll es denn sonst gewesen sein, wenn nicht du? Die Spuren führen zu deiner Haustür. Darum geht's also, hä? Ihr wollt mir was anhängen. Alles klar. Lasst mich jetzt durch. Los jetzt, weg da! Vorher gehst du mit uns zum Grünland und schaust dir mal an, was du unter »nur ein bisschen drehen« verstehst. Entschuldigt bitte, aber ich glaube, ihr solltet euch mal beruhigen. Ja, und zwar alle. Dick! Ben, wo kommt ihr denn her? Euer Streit war bis auf die Straße zu hören. Oh. Zum Glück, wir haben euch nämlich gesucht. Und vielleicht solltet ihr Sam glauben. Wer sind die denn schon wieder? Die gehören zu den jungen Hobbydetektiven. Habt ihr noch was rausgefunden? Ja, hier in der Geisterstadt gibt es ein Gaunerversteck. Ach, echt? Wirklich? Wo denn? Oh. Anne und Dick führten die anderen zu den Kellerfenstern, erzählten ihnen von Mr. Jones und zeigten ihnen das Lager im Keller. Oh, unglaublich! Das sieht ja nach ziemlich vielen teuren Sachen aus. Aber dass das wirklich das Diebesgut der Einbrecher ist, ist erstmal nur ein Verdacht. Ja, das stimmt. Und wir wissen ja auch gar nicht, wie das hierher gekommen ist. Das war bestimmt nachts. Ich habe neulich, als es schon stockdunkel war, zwei Gestalten gesehen, die hier rumgegeistert sind. Sie kamen von einem Auto, das da drüben geparkt hatte. Und? Von wo hast du sie gesehen? Von dem Beobachtungsposten, den du dir da oben hinterm Fenster eingerichtet hast? Dann war das also dein Platz und deine Pizzaschachtel? Ja. Manchmal will ich einfach meine Ruhe haben. Und die habe ich dort. Und zufällig hattest du uns von dort aus bestens im Blick, ohne dass wir es gemerkt haben. Wieso hast du uns ausspioniert? Das habe ich doch gar nicht. Ich wollte doch nur wissen, wie es mit dem Grünland weitergeht. Ach, Sam. Du hättest viel früher mit uns reden müssen. Dann hast du also da oben auch etwas von dem Antrag bei der Stadt mitbekommen? Ja, klar. Es gab ja tagelang kein anderes Thema mehr. Könnte es nicht sein, dass das auch die Einbrecher mitbekommen haben? Aber warum sollten Sie deshalb das ganze Grünland verwüsten? Hm. Was würde denn passieren, wenn die Stadt euer Projekt unterstützt? Oh, jede Menge. Wir könnten es immer weiter ausbauen. Und es könnten immer mehr Leute mitmachen und damit ein sinnvolles Hobby für sich entdecken. Aha. Dann ist die ganze Sache doch klar. Wenn das Lager im Keller wirklich ein Gaunerversteck ist, dann wollen diese Gauner vor allem eins. Ja, klar, nicht entdeckt werden. Und ihr Lager geheim halten. Ja, dann hätten sie tatsächlich ein Motiv, unseren Erfolg zu verhindern. Aber da muss man doch befürchten, dass sie heute Nacht wieder alles zerstören. Oh, das muss unbedingt verhindert werden. Wir müssen eine Nachtwache halten. Moment. Ich finde, wir sollten die Polizei anrufen. Und die sollte dieses Kellerlager mal überprüfen. Wenn die Gauner das mitbekommen, werden sie wohl kaum noch mal hier auftauchen. Ja, logisch. Dann müssten sie ja Angst haben, dass sie geschnappt werden. Der Polizeibeamte, den Nikolas erreichte, hörte aufmerksam zu. Erklärte jedoch, so kurzfristig könne er die Durchsuchung des Lagers nicht veranlassen. Er war aber sicher, dass sie gleich am nächsten Morgen stattfinden würde. Aber dann müsst ihr doch immer noch fürchten, dass die Gauner heute Nacht wiederkommen. Am besten wäre, wenn wir das Grünland bis morgen früh bewachen. Ich kann das machen. Meine Mutter hat sich langsam daran gewöhnt, dass ich meine eigenen Wege gehe. Oh, das wäre echt klasse von dir, Sam. Aber wir bleiben natürlich auch hier. Und was wollt ihr machen, wenn die Gauner wirklich auftauchen? Es gibt bestimmt einen Weg, sie daran zu hindern, hier nochmal alles zu zerstören. Na klar, vor allem wenn wir so viele sind. Wir bleiben doch auch hier, oder? Fahr doch. Auf jeden Fall. Ja, Timmy, dich brauchen wir bestimmt. Hm. Wenig später war es vollkommen dunkel. Lissy, Nicholas, Sam, Julian, Dick und Timmy versteckten sich in der Nähe des Grünlandes. Nicholas und Sam hatten Fotoapparate von zu Hause geholt und Dick und Julian hatten ihre Taschenlampen dabei. Auch George besaß eine. Zusammen mit Anne warteten sie hinter einer Mauer verborgen am Straßenrand. Es ging schon auf Mitternacht zu, als sich ein Auto näherte und hielt. Zwei Männer stiegen aus. Sobald sie außer Sichtweite waren, notierte Anne im Licht der Taschenlampe von George das Autokennzeichen. Am Gartenprojekt hörten die anderen bereits, wie sich die Schritte der Männer näherten. Du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht. Die haben tatsächlich alles wieder aufgebaut. Ganz schön zähe Burschen. Das nützt ihnen trotzdem nichts. Wir schlagen so lange zu, bis sie es aufgeben. <lacht> ganz genau. Wir waren offenbar nicht gründlich genug. Wie gut, dass ich heute eine Axt mitgenommen habe. Na dann, frohes Schaffen. Danke. Und los! <lacht> Was ist das? Halt! Was ist das denn? Aufhören! Hey! Aufhören! Kaum hatte der Gauner seine Axt erhoben, leuchteten Dick und Julian mit ihren Taschenlampen auf ihn. Und Sam und Nicholas machten Fotos, die bewiesen, was er gerade vorgehabt hatte. Vor Schreck ließ der Mann die Axt fallen, während der zweite auf Julian und Dick losstapfte. Mach die Lampen aus und gib uns sofort die Kameras. Los, her damit! Lauf, Timmy, los! Oh nein, los, weg hier! Hey, bleib hier! Wir müssen uns die Kameras geben! Ich habe Angst vor Hunden! Weg da, blödes Vieh! Super, Timmy, jetzt können wir noch näher ran! Ah. Bitte schön lächeln! Ach. Cheese! Blöde Töne! <lacht> Sehr gut, ein wundervolles Porträt! Ach, verdammter Mist! Hey, wart auf mich! Du kannst mich doch nicht allein lassen! Halt! <lacht> Klasse! Ja. Die haben sich ja schön erschrocken. Hat es geklappt? Habt ihr genug Bilder? Auf jeden Fall so viele, wie nötig sind. Oh, super! Und so war es. Nachdem die Polizei festgestellt hatte, dass im Keller tatsächlich die Beute aus den vielen Einbrüchen lagerte, wurden die lange gesuchten Täter mit Hilfe der Fotos und dem Autokennzeichen noch am selben Vormittag gefasst. Das erfuhren die fünf Freunde, als sie noch einmal zum Grünland kamen, um sich zu verabschieden. Puh, dann ist ja am Ende alles gut ausgegangen. Und wie, alle Bestohlenen bekommen ihre Sachen zurück. Und die städtische Kommission war auch schon da und hat uns jetzt volle Unterstützung zugesagt. Wir dürfen das Gelände nutzen und bekommen Geld, um das Projekt weiter auszubauen. Ach, das ist ja super! Wie toll! Herzlichen Glückwunsch! <lacht> Aber am meisten müssen wir uns bei euch bedanken. Äh, bei uns? Wieso das denn? Wegen dem? Bisschen Gartenhilfe? Mr. Wickham war total beeindruckt davon, wie wir die Einbrecher überlistet haben. Und ohne euch wären wir denen ja nicht einmal auf die Spur gekommen. Tja, und unserem blöden Missverständnis vielleicht auch nicht. Schon gut. Haben wir doch gern gemacht. Ja klar. Habt ihr denn keinen Ärger bekommen, weil ihr so spät nach Hause gekommen seid? Na ja, schon. Aber meine Eltern sind da schon einiges gewöhnt. Und wir können auch schon ziemlich gut auf uns selbst aufpassen. Genau. Ich bin natürlich der Oberaufpasser. <lacht> okay. <lacht> das ist uns nicht entgangen. Na, und es brenzlig wird, dann haben wir ja Zimmi. Nicht wahr, Zimmel? <lacht> ja, ganz <das lacht> genau. <lacht> Du bist der Allerbeste! <lacht> wir sind die ja. Freunde, Julien und Dick, Hen und Josh und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Uns locken Abendheuer und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, Glaub mir.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 Theresa Underberg, Alexandra Garcia, Maud Ackermann, Gordon Piedesack, Heidi Schaffrath, Susanne Jarling, Sophie Lechtenbrink, Luca Bach, Dean Körzdörfer, Lilith Moll, Holger Off, Nova meier Henrich, Martin May, Holger Malich, Patrick Bach, Juliane Burmeister, Charlotte Burmeister, Christian Rudolf, Tetje Mierendorf, Hedi Kriegeskotte, und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.5-Freunde.de